الحمد لله وبهنا سعلي والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آمين وصحبه أجمعين ربي شرح لي صدري ويسر لي أمري واحد الأقبة من النسان يفقه قوي ولا حول ولا قوه إلا بالله العلي العظيم أما بعد <تصفيق> اللهم صل وسلم على سيدنا النور المصلي لا شفا وكرم يا قبل سيدنا ومولانا محمد بن المختار واده الاطهر واصحابه اجمعين صلى الله وإخباره أما واكبارهم بعد Alhamdulillah kembali ini dapat kita sama-sama bertemu dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala berhampati dan berkati pertemuan kita bersama. Sifat munafik yang ketujuh ialah melakukan dosa dan kemungkaran secara sembunyi-sembunyi. Dan yang kelapan menyuruh kepada yang mungkar dan melarang daripada yang <tuh> Sebab itu Islam, Nabi Nabi Nabi Nabi Nabi Nabi Nabi Nabi Nabi Nabi Nabi Nabi Nabi dahulu daripada yang lain Nabi Mempelajari tauhid dan akidah itu Sebelum Mempelajari Tekoh dan tasawuf. Bahkan Islam mewajibkan Ketiga-tiga ilmu ini Dipelajari seiring Dengan tidak diabaikan Salah satu daripada tiga itu Kita ini sama ada kita sedar Ataupun kita tidak sedar Sebenarnya banyak di kalangan kita ini Yang mengabaikan dan meremehkan contohan ini Sebab itu selagi umur kita ini Masih dikandung badan Kewajipan ini Wajib kita tunaikan. Sebagaimana kita hari-hari Berusaha Untuk melengkapkan kehidupan kita Sebelum ini Rumah seorang sekarang Rumah <tuh> diri Dulu masa mula-mula kerja Naik motor sekarang dah ada kita dulu isteri seorang sekarang dah dua maknanya kita senantiasa berusaha untuk menjadikan hidup kita sempurna apa yang tidak sempurna yang tidak lengkap kita berusaha siang malam untuk memastikan agar segala keperluan hidup kita itu dapat kita cukupkan kita lengkapkan kita bagi berbagai-bagai alasan. Antaranya kita kata kita nak hidup ini biarlah selesa sikit. Selesa, sempurna. Hari kali kita jawab bahawa Islam pun memang suruh macam itu. Islam itu dijadikan alasan untuk memperkukuhkan hujah kita. Sebab kita lupa bahawasannya... <tuh> Salah satu perkara yang wajib kita tunjaskan ialah belajar ketiga-tiga ilmu yang disebutkan tadi. Sebab itu ilmu, ilmu ini satu perkara perluan, satu perkara wajib. Dan nabi-nabi, bila mana mereka wafat mereka tidak meninggalkan keyakinan. Wa anna al-anbiya'a Lam yuwarrasu zimaran wala dirhama Nabi Nabi Nabi dan Rasulullah SAW Bila mereka wafat Mereka tidak meninggalkan Waqini dan kekayaan dunia Atat tetapi yang mereka tinggalkan ialah, Wa lasir yuwarratu ilma Mereka meninggalkan Ilmu Sebabnya ialah Kekayaan dunia ini kita boleh cari sendiri Kita boleh ikhtiasi Akan tetapi Apabila kita tidak ada ilmu Kita gagal menemui jalan yang benar Kita gagal menemui jalan yang betul Kita akan buat pilihan yang salah Kita akan tersesat daripada jalan yang direkati oleh Allah Ta'ala Lebih berat lagi, lebih parah lagi tak bertemu Allah apa lagi untuk mencintai nabi sallallahu alaihi wasallam walaupun kita sambut hariul rasul tiap-tiap tahun tapi bahagian habuan daripada orang yang sambut maulid ni tak sama kita kata tahun muam islam di malaysia Satu juta sambut maulid Satu juta daripada satu juta itu bukan semua menerima habuan dan bahagian yang sama daripada kecintaan kepada Rasulullah Ada di antara mereka itu Yang hanya mendapat perut yang kenyang Sabut maulid kenyang perut Orang oh, seluruh kambing, seluruh lembu Dan sebagainya Ada yang sabut maulid itu dapat penat, lelah Berarak Dah jauh berarak, penat, lelah Ada yang dapat habuan sepasang persalinan. Baju merayu, samping, perongkok, kasut bau Itu saja. Sebab itu di kalangan para sahabat sendiri Keimanan mereka kepada Rasulullah itu tidak sama Adakah sama iman Abu Bakar Dengan iman sahabat yang beriman dengan Nabi Sebab dapat 200 ekor kambing Tak sama sebab itu di kalangan para sahabat yang iya kakawat Waya ketalik perbedaan Kecintaan dan pengenalan mereka terhadap Nabi itu tak sama Hari ini sedang-sedangkan selia Kita harus memberikan peringatan kepada diri kita semua tentang perkara ini <tuh> Sebab itu tanggungjawab Untuk memusatkan ilmu yang diwariskan oleh Nabi-Nabi Rasul-Rasul ini adalah satu perkara yang perlu kita berikan perhatian yang bersungguh-sungguh bukan boleh sambil-sambil ni kan, sambil kerja, belajar pulih suruh, apa-apa boleh meneksi dalam, tak bila tak berubah jadi orang kan sampai bila kita nak bawa suatu falsafah dan prinsip hmm, jadilah tak, itu pun kira okay lah. Itu syaitan nah, Sebab itu kita senantiasa berusaha berikhtiar untuk upgrade Menambah baik Sebagaimana saya sebutkan tadi Bagaimana kita hari-hari fikir macam mana nak nak upgrade hidup kita Tambahan pula ini persoalan yang menentukan selamat ataupun tidak kita di akhirat selama Macam orang sabuk maulidur rasul Sejauh mana hubungannya dengan Nabi itu persoalan. Sepatutnya bila kita sambut Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam maka semakin kita mengerti dan memahami. Pertama kita kena faham bagaimana yang dikatakan hubungan dengan Rasulullah itu. Dalam bentuk yang macam mana? Dalam kaedah yang macam mana? Bagaimana untuk terus berhubung dengan Rasulullah? Ya, bukan sekadar banyak berselawat. Itulah ha, masuk lah itu. Kita kena banyak bersalawat kepada Nabi ya. Kita tidak pernah kita tidak menafikan bahawa Membanyakkan salawat dan salam kepada Rasulullah itu adalah salah satu bentuk hubungan dengan Rasulullah. Tetapi bagaimana tuntutan akidah, hmm? akidah dan keimanan kepada Rasulullah? Kewajipan kita kepada Rasulullah ini ada empat. Sebagaimana yang disebut dalam surat al-A'raf, ini wajib ditunaikan dan keempat-empat perkara inilah yang tidak ada pada golongan munafiqun. di zaman Nabi kita Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kata ulama, al-Burzama, sepanjang zaman ini bezal bagaimana seorang mukmin yang mengimani Rasulullah dengan seorang munasik yang mengimani Rasulullah itu. macam kita sama-sama sambut Maulid. Tapi apa dan bahagian berbeza. Ya. Okay? Ha. Lalu Allah Taala sibukkan ayat ini supaya menjadi ukur. Kalau Maulid Rasul pun kita sambut empat perkara yang kita tunaikan sah. Salah libarat akidah Islam dan jawaz lima besar. Sah sah. Sebab hukum dia semua cukup seperti uh, itu Allah Ta'ala sebut dalam Quran فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ pertama beriman dengan Rasulullah bagaimana bentuk beriman dengan Rasulullah itu وَمَا أَتَكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُهُ yang didatangkan oleh Rasulullah itu wajib diambil وَمَا Wa nahakum عَنْهُ فَانْتَهُ yang dilarang maka wajib di ditinggalkan ada buat ada pembalasan ada hudunya ada Kristusnya ada ada takwinya di Malaysia dia ada benda bau Sultan boleh ampunkan dosa, nak ada bau kita bau <coughs> bau hangi ni kalau saya dengan Kristian Kristian Padri boleh ampunkan dosa kan ibuak pengakuan di gereja Nanti perlu dikata, ok, sekalian kamu aku ampunkan Habis Itu akidah Kristian Bukan akidah Islam Akidah Islam hukuman wajib dijalankan Betul Kemudian yang menentukan keampunan itu adalah Allah Ta'ala Sebagaimana kisah yang berlaku di zaman Nabi kan? Seorang perempuan berzina datang kepada Rasulullah saya berzina. Nabi kata, betul saya berzina? Ya. Betul, Ya Rasulullah. Saya sedang mengandungkan anak zina. Kalau betul awak sedang mengandungkan anak zina tersebut, awak balik. Setelah awak lahirkan anak, nanti datang semua. Dr. Yusuf Al-Qarabawi menceritakan kisah ini dalam riwayatnya. Di dalam kitabnya Al-Iman Wal-Hayah. Iman dan Kehidupan. <tuh> Kumpulan dia membalik Lepas bulan bulan hari Dia lahirkan anak Datang di dia kata, ya Rasulullah. Dia rasulullah Dia melahirkan anak itu Kata rasulullah Kata begitu balik susu anak Ini dah kemila bulan Datang balik Sebab dia bukan Melayu Kalau Melayu confirm dia lupa Ya yang Dia datang tu sebab dia bukan Melayu. Di datangnya Rasulullah orang Hadis. Sebab dia balik susukan anak. Sampai putus susu, maknanya haulaini ta bilay dua tahun. Balik perempuan ini susukan anak lepas 2 tahun datang baliklah. Yang ustaz ya Rasulullah melaksanakan hukuman ke atas sayyih hmm? <coughs> maka Rasulullah melaksanakan ma hukuman ke atas perempuan tadi ada beberapa sahabat termasuk Khalid Al-Walid ia ya amat terhamun marah tercerca perempuan ini atas kejahatan yang dia lakukan Nabi kata, wallahi ya Khalid demi Allah wahai Khalid Sekiranya ditimbang taubat perempuan ini Dengan taubat <tuh> Seluruh penduduk langit dan bumi La wuzinat Neskaya beraklah timbangan taubat perempuan ini Kerana jujur dan ikhlasnya untuk Membersihkan dirinya daripada dosa Dengan hukum Allah Sebab itu hukum Allah ini dia ada berkatnya, Dia ada berkat yang tersendiri إِقَامَةُ الْحَدِّ حَدٌّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ خَيْرٌ مِنْ نُزُولِ الْمَطَرِ 40 صَبَاحًا. إذا تموا hukum Allah satu hukum. Undaif <coughs> pada hukum-hukum Allah nescaya lebih baik untukmu daripada turunnya hujan 40 hari berturut-turut. Jadi balik kepada hukuman Rasulullah keli kalau betul kita beriman dengan Rasulullah, wajib kita semua patuh kepada hukum yang diputuskan oleh Rasulullah. Ini yang saya sebutkan tadi bentuk hubungan dengan Rasulullah itu kita kena tahu bagaimana. Hmm. Ada orang yang rasa kalau dia berganding dengan masyarakat itu bentuk hubungannya dengan Rasulullah. Eh, betul itu kita tak nafi. Ya, Itu salah satu bentuk hubungan dengan Rasulullah Tapi Islam yang luas ini Harus dipahami Adalah bentuk hubungan Yang mesti kita jadikan dengan Nabi Ini maksudnya Contoh anjuran Samutam Uyidun Rasul Sudah berbentuk itu Itu salah satu hubungan Dengan Rasulullah ini pun penting juga ada orang kata sambut wabah maulid ni Nabi pun tak sambut Ya Kita kata siapa kata Nabi tak sambut maulid Padahal yang mula-mula sambut maulid Maulid ini Nabi sendiri Betul tak? Siapa yang mula-mula sambut maulid raksud ni? Nabi ya? Macam tak caya eh? <tos> hmm? Tak caya? Hmm? Saya kan jawab aku bagi jawap. <SILENCIO> ya. Dalam Sahih Imam Muslim ketika para sahabat bertanya Nabi, "Kenapa kamu berpuasa pada hari Isnin?" Kenapa Nabi jawab, "Yawma wulidtu fi." Kerana pada hari itu aku dilahirkan. Sabit pada hadis ni Nabi lah yang mula-mula sambut Maulid. Siapa sambut Maulid Nabi konfem dapat syafaat. Sebab Abu Jahal pun dapat syafaat. Kalau Abu Jahal yang seronok dengan Mualidul Rasul itu dapat syafaat. Kita yang beriman tak dapat syafaat. Cerita Abu Jahal dapat syafaat sebab sebut maulid ni ada dalam sahih Imam Bukhari dalam kitabun nikah hadis nomor 5100. Kitabun nikah sahih Imam Bukhari hadis nomor 5100 balik bukalah nah. bagaimana Abu Lahab itu tiap-tiap hari Isnin diringankan azabnya hari Isnin tu meringankan azab sebab sambut maulid yang kedua minum daripada air yang keluar daripada celah-celah darinya dua sebab diringankan azab pada hari Isnin sebab dia bebaskan suwaibah hamba dia yang bagi tahu dia Nabi dilahirkan tolok ya, dia bebas ah ha, pak qaswaiba dia membebaskan suwaiba ia ya, ketika dia minum air yang keluar daripada telak telak jamu yang dia itu adalah karena dia memerintahkan suwaiba supaya menyusukan nabi sallallahu alaihi wasallam hadis sahih <tuh> jadi kata ulama hadza syanuk kafiri itu hal keadaan orang kafir yang seronok dengan Maulid, bagaimana kita yang beriman Islam wa dan mati dalam keadaan dan tawheed Allah subhanahu wa ta'ala kan tapi hubungan yang kita nak sebutkan tadi dalam konteks yang lebih luas sebab ada orang sambut Maulid, tak untuk orang betul nah. betul tak? Huh. Ada orang yang sambut maulik Lepas tu Maulik setan pun dia pindah Betul? Ada orang sambut maulik Kama sayang sama Dia tak peduli hukum dan syariat Allah Dia kempir pula orang Jangan kita setuju Orang nak buat Islam ni eh? Orang nak laksanakan Islam ni semua bohong, ni semua Ada tak orang oh, yang kempir 5 tahun saya no? Ada lah ni eh? Apa saya diri? Haa eh? ah, Lewatlah bagi semangat sikit ini orang nak buat Islam, nak semacan Islam. Ini itu jangan jangan Ini semua gago, ini semua bohong, ini semua kitab lah, ini semua paganah, ini semua kan. Macam ya sama bila pergi buat maulid, dia bawa Kan, dari berkumpul sampai boleh, larak dia. Ini hubungan yang tidak ada makna. Tapi kita nak memaknai hubungan itu supaya hubungan dengan Nabi itu ada makna hubungan dengan Nabi membawa arti yang besar kerana noktah akhir daripada hubungan kita dengan Rasulullah adalah syafaat syafaat kalau Nabi sendiri mengajar kita supaya sentiasa berhubung dengan Nabi sebab di saat di hari yang tidak ada pertolongan melainkan pertolongan Nabi pada waktu itu tak ada orang boleh tolong kita baik isteri yang kita cintai anak-anak yang kita kasihi saudara-saudara kawan-kawan yang rapat dengan kita siapa dua mereka tak dapat menolong dan membantu kita malah dengan Nabi SAW sebab tu Nabi kata ya, aku, aku akan membawa kegembiraan kepada mereka di saat seluruh wajah itu teduh dan keruh kerana kecewa tidak mendapat pertolongan dan syafaat Nabi-Nabi Maka dikala itu bersuara berkumbandanglah Suara dari kita di langit mahsyar Halummu ilaya wa anazaka Datanglah kamu sekalian kepada aku Aku akan menolong Menyafaatkan kamu Ini Kita yang harus Menentukan Bagaimana kita nak menjadikan hubungan kita Dengan Rasulullah itu sejauh mana Kan nah, Lepas itu orang bercinta 5-6 tahun untuk kita, akhir sekali dia tanya ke sudah hubungan kita ini nah, bila dia nak ansar datang minang ah nah, akhir sekali ni kau itulah, bawa dah makna hubungan tu 10 tahun nah, nombor 3 ada siapa nak memalaki hubungan? Maka sebab sebab Tuhan kata beriman dengan Nabi <coughs> Baik Abdullah bin Ubay beriman dah dengan Nabi Ketua puak munafi di Madinah dulu Beriman dah dengan Nabi ni dia tahu apa <coughs> Tahu sungguh Ataupun kepala otak apa ni sedang disumbat oleh apa kemudian kalaulah la basah Allah. Ke dua pokok di Madinah dulu beriman dekat dengan Nabi jawabnya beriman. Maksud beriman itu ialah melafazkan keimanannya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu Allah tak kata Allah tidak mengintisuk kadar yang nabi-nabi yang kedua wahzaru, yang ketiga wanazaru, yang keempat dan terakhir watabu nur yang diberi kepada kita. Bawa Allah subhanahuwataala ikhunul mufidhun mereka lah orang-orang yang berulik kejayaan. Siapa yang bukan kadar beriman dengan Nabi mengaku wahashadu anna Muhammad Rasulullah tetapi diikuti dengan wa'az zaruh. Mereka memuliakan Nabi. Hmm? Mereka memuliakan Nabi dengan hakikat kemuliaan yang sebenar. Sebab kita kalau kita tidak kenal Nabi, kita tak tahu bagaimana nak muliakan Nabi. Bagaimana para sahabat memuliakan Nabi? Bila Nabi masuk dalam majlis mereka, mereka berdiri. Tetapkan bersabit kiamil Aziz علي فرض وترك القيامة ما هو مستقيم عجبت لمن له أقل وفهم ويرون ذاك الجمال ولم يقوم باليريق أكو pada Rasulullah adalah suatu kewajiban وترك القيامة لأكو tinggalkan berdiri kata di kal Rasulullah masuk Mahu mustaqim Bukan perbuatan yang betul Aku ayalah dengan orang yang ada akal dan kecerdikan Bila mana mereka melihat Kecantikan, keindahan yang ada pada Nabi Mereka tidak bangun Berdiri, memuliakan Nabi Tak sahabat, bila Nabi masuk Mereka bangun, berdiri, memuliakan Bila Nabi berubuk, mereka berebut-rebut Mengambil lebihan daripada bekas air wubuk nah? Nabi Bila Nabi meludah Air ludah Nabi tak sempat sampai ke tanah Haa ni adalah sahih Imam Bukhari Dan bila Nabi bercakap para sahabat itu Kepala mereka tertunduk kerana kehaibatan Nabi Mereka diam Mereka tidak bergerak Datang bungung berkenge di atas kepala mereka menyangkakan mereka itu kayu Kerana memuliakan Nabi. Adakah itu saja mazahim jabarat memuliakan Nabi? Ha? Semuncaknya ialah mereka tidak berhukum mereka setelah mereka meroyok kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sehingga dalam bak nak kawin kan benggih benggih kamar pun tanya Nabi. Eh, ya Rasulullah kami ni nak hasil buah kurma kami tahun ni lebih banyak. Macam mana kami nak buat? Tu tanya tu kata ulama takut kau ada wahyu. Wahyu tu pun macam mana kaedah nak tu? Tawirkkan pokok gamar ni. Maka jawab Nabi antum a'lamu bi umuriikum. Kamu lebih mengetahu segala urusan yang berkait dengan dunia kamu. Itulah kemuncak kemuliaan. Kita kalau betul beriman dengan nabi wajib memuliakan nabi. Antara beradil kita memuliakan nabi, kita tak berhukum melainkan dengan hukum nabi. Kita tidak hidup melainkan dengan kehidupan yang diajar oleh nabi. Ekonomi, budaya, politik, seluruhnya kita pastikan berjalan di atas jalan nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itak nak kita muliakan Nabi. Wah itu semua mau Nabi, Sambut mau ni. Kan, dia orang tak bagi belaga Allah bila ni orang yang menghina Rasulullah. Hei yang menghina Rasulullah tu yang memperlekirkan hukum Rasulullah. Kan, orang nak belaga sila, tak nak belaga sudah, ya Kan? Bukan wajib larak tu Yang wajibnya ialah Berjalan di atas jalan hidup yang disubuh oleh Nabi Sedarkan kita bahawa kita sekarang sedang ditipu oleh puak-puak sekuler Kita sedarkan bahawa sekarang kita sedang dimain-mainkan Oleh suatu cara cara berfikir yang bukan daripada cara Al-Quran dan Surah Mengzahirkan kecintaan pada Rasulullah itu ya, Jangan seperti orang-orang munafir Yang bermuka-muka di hadapan Nabi Bermuka-muka ni, orang oh hipokri, ni Hipokrit Betul tak kali? Ustaz Lunazah Orang <todohan> kampung ni tak ada silap lah ya, Hipokrit ni bahasa orang kan Kan? Jangan bermuka muka dengan dan wa'adaru wajib memuliakan nabi. Ya kedua wa saraf. Kamu sabuk boleh Rasul kamu wajib tolong Nabi. Lah. Ini ada bentuk hubungan dengan Rasulullah. Wa saraf menolong nabi. Nabi dah tak ada dah Ustaz maka menolong pewaris-pewaris baginda dari kalangan para ulama dari kalangan para da'i pendakwah, para mujahidin pejuang-pejuang agama mereka yang bekerja dan hidup mati untuk agama kita wajib memberikan pertolongan kepada mereka kalau betul kita cintakan Nabi suruh kita ni nak anjur program nak bantu orang miskin, anak yatim anak kerja lagi orang miskin dengan anak yatim di golongan yang nabi kasih yang nabi cinta kita tolong tak boleh dengan wang ingat, dengan tenaga tak boleh dengan tenaga dengan saka tak boleh dengan bercakap belum perabis makanan yang disediakan itu persebahagian daripada bentuk per macam tak payah <tul> <tul> <tul> betul lah tu kalau kita kat telur perhabis membazir pula jadi sedara setan ha, Ah, dan jadi kita tukar babit. Hai bin aktiviti. Yakni dia sabih ya tumpa wattaba'un nuran alladhi Wajib mengikut cahaya yang diturunkan bersama-sama dengan Nabi. Apa dia? Al-Qur'an. Al Kalau sekadar bagi imbuhan hadis 200 sebulan dekat Johan Qari, Qari ah, Lepas tu hukum Quran, samutung, sampah sampahkan Itu munafik Yang bermuka-muka dengan Rasulullah Faham? Bukan itu tanah kita kasih ke Nabi Kasi ke Nabi wajib ikut Quran Bukannya kita pergi bagi duit kepada orang itu yang Yang juhan kari-kari itu boleh kena bagi Bagus lah bagi dulu Tapi jangan sebut inilah bukti kita committed untuk melaksanakan ajaran quran tu bukan melaksanakan ajaran quran tu bagi duit pada orang yang pandai baca quran betul tak? Lah? kalau minta nak laksanakan quran ni kamu bagi bantuan lah, benar pondok ponok sekolah-sekolah agama rakyat tanpa syarat tanpa tanpa syarat lah iya kamu buat bahagian bahagian takfis yang persediaan berapa orang berapa buah kamu bagi bantuan tahunan 10 ribu setahun kan? sukat bahawa kamu committed nak laksanakan ajaran quran ini bantuan perkataan kamu tarik kenapa ya. kamu nak bagi kamu letakkan syarat syarat itu kamu bagi itu pula nak merotakkan manhazah sistem kenapa orang tanya ni ustaz dan ustaz kelihatan ya. dia seorang berpulang buat apa kan? dia kena pandai dia kena cakap dan tu bodoh Soalan yang kedua daripada sekolah dah banyak kan. Buat apa buka lagi? Yang kita buka ni sebab kalau kita nak laksanakan seseteman hak sistem pengajian yang kita rasa tidak ada di sekolah-sekolah biasa yang milik kerajaan ni. Sekolahlah betul. Asrama wajib balik setiap minggu. Betul? Jawarlah wajib habis. Nak bayar elektrik dengan air kena cari duit sendiri Betul tak? Ha? Tuition free tak Ada tak rasa namanya Mulai tahun ni tarik balik Kupon, tu, kupon tuition free tu Setiap bantuan anak-anak yatim Miskin 800 tahun Tak nak, tarik balik Makan free sebelum tuition tu Untuk anak-anak miskin ni Tarik balik Ke mana peruntukan itu diberi? Sampai kat tu pun. 15 dalam dik zaman. Saya had bangsa komunis. Hmm. hmm. Ini baru 3 4 bulan tak mari. Beratlah. Oh, bukan tu khabar. Bukan masalah sebab tak khabar. Benda ni kena angit tau. Sebabnya, peruntukan itu ditarik dan diberikan untuk memperkembangkan, memperhebatkan dan lagi, mempersuburkan lagi industri, hiburan dan persilaman. 200 juta tambah peruntukan untuk periksaan. Ini bukan kita tengah. Semua orang tengah-tengah dengan nombor pihak kita tengah Baik dah ceritik sekolah betul lah yang Ustaz sebut ni hmm. tak ceritik uang sekolah betul yang Ustaz sebut ni betul lah maknanya pendidikan ni tidak sepenting hiburan tak sepenting buat filem. sebab tu minggu lepas tu dah suat kementerian wajibkan semua stesen radio yang ada dalam Malaysia ni putar lagu-lagu baru ia dinyanyikan oleh artis-artis Malaysia. Kalau ada artis baru yang dia buat lagu baru, secara dia wajib putarkan lagu tu dalam radio. Makna pentingnya misi. Kenapa pelajar-pelajar Islam waktu UPSR itu pendidikan Islam mesti dapat A. Ada tak waktu UPSR pendidikan Islam? Ada tak subjek Islam? Waktu UPSR ada lah tak ada ha? tangguh lah tu tu tanda kita tu komited nak laksanakan hukum Quran betul lah ha? betul juga aduh sakit kepala hari ni sudah betul kita komited nak bagi rakyat saham Islam, PMR, SPM, bagai pencak investi, rakyat Islam, lagi siapa mungkin bukan yang, bukan muslim non-Muslim tak boleh ha? Kita boleh buat tak? jawabnya boleh sebab untuk wajibkan putar lagu boleh, yang minta kan tak boleh. Muhibdin ya, Muhibdin ya, Menteri Pendidikan, Menteri Menteri Pelajaran, tak ada kan mereka, ada Menteri Pelajaran. Wajib kan Untuk dapat Degeri pertama Ijazah Kerajaan muda, Kejuruteraan Dan apa benda ke Wajib lulus Kertas Pengajian Am Islam Hak atas Boleh buat lah Boleh lah jawab dia Pukul dengan bagi 2000 Sembulan Di benda jahat Korea-Korea lah. Kan Yang tu Thailand Boleh buat Walaupun Kerajaan muda Betul tak ha. Sorang saja waktu Fak <tuk> lain semua ha, penakut Adik Adik benar Ini bukan politik Politik ni yang Ini bukan politik Ini kata Sila kita sebut dalam kuliah Ada orang ini kepala otak masuk air ni Dia kata ni Ustaz kata politik Dia Tak Ustaz ni Dia ingat raja ikan Dia ikat sebenar Ya, Biar kita terhadap kesebaran sikit <clears> ya. ha. Sebab itu orang munafik Mereka sanggup menyuruh kepada yang bukan Dan melarang daripada yang ma'ar Daripada yang ma'ar ma Sebab kerana iman mereka dengan Islam itu Hanya bermain diri Di titir mereka Empat perkara yang Allah syaratkan tadi Tidak wujud dalam diri mereka sebab itu Allah meletakkan syarat. Karena betul kamu beriman dengan Muhammad. Ini syaratnya. satu beriman. Yang ini Abdullah bin Ubay pun boleh mengaku. Betul? Yang kedua muliakan Nabi. Yang ketiga tolong Nabi. Abdullah bin Ubay ini syarat yang kedua gugur dah. Syarat yang ketiga lagi gugur. Syarat yang keempat hancur. Dan, wajib mengikut Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi kita Muhammad SAW Qadalilu InsyaAllah kita sambung bulan depan Yang ke-9 Tentu-tentu Katik di bawah Tiap-tentu Tiap-tentu Tiap-tentu Tiap-tentu Tiap-tentu Tiap-tentu tiap Kita sambung Yang ke-9 InsyaAllah Menyembunyikan Ilmu Pertahuan Menyembunyikan بناك اللهم بحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت سبحانك لا إله إلا